Королівське правосуддя. Щойно джезаль дістався площі маршалів, як зрозумів, що щось не так. Ще ніколи тут не юрмилося стільки людей перед засіданням відкритої ради. Квапливо пробігаючи повз, трохи спізнюючись і сапаючи після тривалого тренування, джезаль розглядав грубки пишно вдягнених людей. Вони перешиптувались, а на їхніх обличчях читалася напруга та хвилювання. Він проштовхнувся крізь натовп до лордів підозріло поглядаючи на вартових, що стояли у бабіч оздоблених дверей. Принаймні, вони не змінились. Їхні вишки заборола як завжди, нічого не виказували. Він перетнув вестибюль з яскравими губеленами, що ледь заколихалася від протягу, прослизнув у внутрішні двері і потрапив до просторої прохолодної зали. Коли він поспіхом спускався проходом до високого столу, його кроки відлунювали від позолоченого купола. Джеленгорм стояв під одним із високих вікон, похмуро розглядаючи лаву з металевою поперечною в основі, яку поставили по один бік зали, а його обличчя заливало кольорове світло з вітражів. — Що відбувається? — Ти хіба не чув? — збуджено зашепотів Джеленгорм. — Хоф оголосив, що сьогодні обговорюватимуть якесь надважливе питання. — Що саме? Генгелю? Північан? — Здоровань похитав головою. «Не знаю, але скоро дізнаємось», – Джезаль спохмурнів. «Я не люблю сюрпризів». Його погляд зупинився на загадковій лаві. «А це для чого?» В цю мить великі двері розчинилися, і проходом ринули члени ради. «Звичайний набір», – подумав Джезаль, – «нехай і цілеспрямованіший». «Молодші сини, наймані речники, і нараз йому перехопило дух». Попереду ступав високий чоловік, багато вбраний навіть для такого величного товариства, із важким золотим ланцюгом на плечах і з не менш важким виразом на обличчі. Поглянь, сам лорд Брок, – прошепотів Джезель. – А он і лорд Ішер, – Джеленгорм кивнув у бік статечного старого, що йшов за Броком. – А також Хюген і Березін. – Це щось серйозне, точно кажу. Джезель глибоко вдихнув, поки четверо найвпливовіших вельмож Союзу всідалися в першому ряді. Він ще ніколи не бачив стільки людей у відкритій раді. На пивколі лав, призначених для членів ради, не було де голців впасти. Вгорі на галереї для публіки тиснилися знервовані люди. Гупнули двері, і в проході з'явився хов. Однак не сам. Справа від нього наче не йшов, а плинув. Високий стрункий гордовитий чоловік із скопицею сивого волосся, одягнений у довгу, бездоганно білу одіж, архілектор Сульт. Зліва, важко спираючись на палицю і трохи горблячись, брів чоловік з довгою сивою бородою і в чорно-золотій мантії, верховний суддя Моровія. Джезаль не міг повірити своїм очам. Три члени закритої ради тут, у цій залі. Джеленгорм поспішив зайняти своє місце, поки клерки звалювали важчезні горозбухи і стоси паперів на відполіровану стільницю. Лорд Камергер всівся поміж них і негайно наказав налити вина. Голова Королевської інквізиції зайняв високий стілець по один бік від нього, ледь усміхаючись сам до себе. Верховний суддя Маровія все ще насуплений поволі опустився на стілець по інший бік. Тривожне перешиптування в залі зробилося гучнішим, а обличчя великих магнатів у першому ряді залишалися похмурими та підозрілими. Своє місце зайняв і спікер, незвичайний недоумок у строкатому вбранні, а смаглявий, бородатий чоловік із могутніми грудьми. Він високо здійняв свій посох і вдарив по плеці з такою силою, що й б мертвий би прокинувся. «Дане засідання оголошується відкритим», – заволав він. Галас поступово щух. «Цього ранку ми розглядатимемо лише одне питання», – почав лорд Камергер, суворо споглядаючи аудиторію з-під своїх важких брів. «Питання королівського правосуддя», – подекуди зашепотіли. «Питання, що стосується королевської ліцензії на торгівлю у місті Веспорт». Шум посилився. Чулися розседжені шепоти, неспокійне совгання шляхетних дуб на лавах і звичне шкрябання пер у здоровенних розбухах. Джезаль побачив, як лорд Брок насупив брова, а лорд Хюген скривив вуста. уста. Схоже, їм не сподобалось, до чого все йшло. Лорд Кемергер принюхався і хильнув вина, очікуючи, коли шум стихне. «Однак я не зовсім компетентний у цьому питанні». Щепак! Обірвав його лорд Ішер, який сердито сувався на своєму місці в першому ряді. Хов впився у старого очима. «Тому прошу до слова більш компетентну людину, мого колегу із закритої ради, архілектора Сульта!» «Слава у відкритій раді надається архілекторові Сульту!» Прогримів спікер, коли голова інквізиції граційно спустився з підвищення на викладену плиткою підлогу, приязно усміхаючись повернутим до нього сердитим обличчям. Шановні мілорди, повів він розміреним мелодійним голосом, доповнюючи слова плавними жестами. Останні сім років із часу нашої словетної перемоги у війні з Гуркулом ексклюзивна королівська ліцензія на торгівлю у місті Вестпорт належала шановній гільдії мерсерів. «І вони добре впорались!» – гукнув лорд Хюген. «Вони нам війну виграли!» – гаркнув Березін, гупаючи дужим кулаком палаві поряд. «Добре впорались!» – «Добре!» – долинули вигуки. Архілектор закивав, чекаючи, поки шум у залі стихне. «Так, ви праві», – мовив він, відмірюючи кроки, наче танцюрист, в той час як клерки вкарбували кожне його слово в розбухи. «Я ж ніяк цього не заперечую. Мерсери добре впорались». Аж нараз він різко розвернувся, і поли його білої одежі шугнули вгору, а обличчя спотворили гримаса люті. «Добре впоралися з ухиленням від королівського податку!» – гаркнув він. Зал в один голос ахнув. «Добре впорались з нехтуванням королівськими законами!» Всі знову ахнули цього разу голосніше. «Добре впорались із підготовкою державної зради!» У залі почали незадоволено кричати, розмахувати кулаками, скидати на підлогу папери. Одні лютували на галереї для публіки, інше обурювались і кричали з лав перед високим столом. Джизаль озирнувся навколо, не вірячи своїм вухам. Як ти смієш, сульте. заревів лорд Брок на архілектора, який з легкою посмішкою на губах саме повертався назад на підвищення. Ми вимагаємо доказів, заволав Лорд Хюген. Ми вимагаємо правосуддя. «Королівського правосуддя!» – закричали з глибини залу. «Ви повинні надати нам докази!» – вигукнув Ішер, коли стало трохи тихіше. Архілектор обсмикнув свою білу одіж, і тонка тканина, наче злетіла довкола нього, коли він плавно опустився на стілець. «Саме це ми і збираємося зробити, лорди Ішер!» З маленьких бічних дверей з лунким гуркотом зняли важкий засув. Лорди і повірені почали крутитися і вставати, щоб побачити, що відбувається. Зала сповнилася шурхотом. Люди на галереї для публіки заглядали за перепет небезпечно перехиляючись, так їм кортіло все розглядіти. Запала тиша. Джизаль зглитнув слину. У проході за дверима почулись човгання, стукіт і дзенькіт, а тоді з темряви виринула дивна лиховісна процесія. Очолював процесію занд Данглокта, який, як завжди, кульгав і важко спирався на палицю, проте високо тримав голову, а на його порожньому обличчі розпливалася крива беззуба посмішка. За ним до високого столу з гуркотом і брязкотом човгали троє в'язнів, прикутих одне до одного за руки і за босі ноги. Вони мали вибриті на голову голови і були вдягнені в коричневу мішковину. Одежа грішників розкаяних, одежа зрадників. Перший в'язень, зблідлий від жаху, лише облизував губи, водячи очима туди-сюди. Другий, нижчий і трохи ширший, спотикався і волочив за собою ліву ногу, згорбившись і роззявивши рота. Джазаль помітив, як тонка струмінка рожевої слини зірвалася з його губи і полетіла на підлогу. Третій в'язень, страшенно худий, з великими темними колами під очима, поволі озирався, витріщаючись і в ряди годи покліпуючи, але явно світу не бачачи. Джизаль вразу пізнав чоловіка, який йшов за трьома в'язнями. Це був кремезний альбінос, що його вони бачили тієї ночі на вулиці. Джизаль почав переминатися з ноги на ногу. Йому раптом зробилось холодно і незатишно. Призначення лави тепер стало зрозумілим. Троє в'язнів опустилися на неї, а альбінос став навколішки і замкнув їхні кайдани на поперечці знизу. У залі стояла цілковита тиша. Кожен погляд був прикутий, до каліки інквізитора і його трьох в'язнів. «Наше розслідування почалося декілька місяців тому», – мовив архілектор Сульт, безмірно задоволений такою неподільною увагою аудиторії. «Почалося все із простенької помилки у бухгалтерії, не буду вдаватися в подробиці». Він усміхнувся до Бурока, Ішера та Березіна. «Я розумію, що всі ви дуже зайняті люди». Хто ж міг тоді подумати, що ця дрібничка заведе нас так далеко? Хто міг припустити, що зрада пустила коріння настільки глибоко? Так — Так-так, — нетерпляче сказав лорд Камергер, відриваючись від кубка. — Інквізитори Глокта, прошу вас до слова. Спікер вдарив посохом об плитку. — Славо в відкритій раді надається Занду Дан Глокті, незалежному інквізитору. Каліка підвівся, спираючись на палицю перед високим столом і чемно зачекав, доки клерки відкладуть пера. Здавалося, його взагалі не хвилювала вся серйозність ситуації. «Постань перед відкритою радою!» – наказав він першому в'язню. Наляканий чоловік скочив на ноги, брязкаючи ланцюгами і витріщився на лордів у першому ряді, облизуючи бліді губи. «Як тебе звати?» – з притиском запитав Глокта. «Салем Ревс». Джезаль відчув, як йому перехопила подих. «Салем Ревс? Він його знав! Його батько колись мав з цим чоловіком справи, і якийсь час він навіть регулярно відвідував їхній маєток». Джезаль роздивлявся наляканого вибритого наголо зрадника з наростаючим жахом. Він повернувся думками до повненького гарно вдягненого купця, який завжди сипав жартами. Це був однозначно він. Їхні погляди на мить зустрілися – і Джизель різко відвернувся. Його батько говорив із цим чоловіком в їхньому передпокої, Тиснув його руку. Обвинувачення у зраді схожі на заразну хворобу, їх можна підхопити просто знаходячись поряд. Його очі, мимоволі, повернулися до того невідомого, але водночас страшно знайомого обличчя. Як він, цей виродок, посмів стати зрадником? «Ти є членом шановної гільдії мерсарів?» Продовжив Глокта, глумливо виділивши слово «шановної». «Раніше був», – пробурмотів Ревс. «Якою була твоя роль у гільдії?» Вибритий наголо Мерсер відчайдушно озирнувся на присутніх. «Твоя роль!» – повторив Глокта, цього разу суворіше. «Я змовився обдурити короля!» – викрикнув купець, заламуючи руки. З залом прокатилась хвиля шоку. Джизель ковтнув кисловату слину, він побачив, як Сульт криво всміхається до Верховного судді Марові. Обличчя старого не виражало емоцій, але руки на столі перед ним були міцно стиснуті в кулаки. — Я вчинив зраду за гроші. Я займався контрабандою, давав хабарів, брехав. Всі ми так робили. — Всі! — глок та глянув скоса на аудиторію. «А якщо хтось з вас сумнівається, в цьому в нас є розбухи, документи і рахунки. У будинку питань для них відведена ціла кімната. Кімната сповнена таємниць, провин і брехні!» Він повільно похитав головою. «Сумнечтиво, я скажу вам!» «Мені довелося це робити!» – зарепетував Ревс. «Мене змусили, я не мав вибору!» Каліка-інквізитор кинув похмурий погляд на присутніх. — Звичайно, змусили. Нам відомо, що ти був лише окремою цеглиною цього будинку без честя. Нещодавно на твоє життя вчинили замах, чи не так? — Вони намагались мене вбити. — Хто саме намагався? — Цей чоловік. Заволав Рев з ламким голосом, показуючи тримтячим пальцем на в'язня поряд і, відхиляючись наскільки, дозволяли їхні спільні пута. «Це був він! Він!» Кайдани на його руці побрязкували, а з рота злетіла слина. Прокотилася ще одна хвиля сердитих голосів, цього разу голосніша. Джезаль побачив, як голова середнього в'язня опустилася, і він похилився на бік, але величезний альбінос вхопив його і посадив рівно. «Прокидайся, майстере Капрі!» – крикнув Глокта. Хлитлива голова повільно піднялась. Обличчя було незнайоме, незвично набрякле і порябоване. Джезаль з огидою запримітив, що йому бракували чотирьох передніх зубів. До стоту, як у Глокти. «Ти і Сталінса, що у стирії, правильно?» Чоловік повільно кивнув. Якось тупо, так наче досі спав. «Тобі платять за вбивство людей, чи не так?» Він кивнув ще раз. І тебе найняли, щоб убити десять підданців його величності, серед яких був цей зрадник Салем Ревс. Цівка крові поволі стекла з носа чоловіка, і його очі почали закочуватися під лоба. Альбінос потрусив його за плече, від чого той отямився і кволо закивав. Що сталося з іншими дев'ятьма? Тиша. Ти вбив їх чи не так? Знову кивок, під час якого в горлі незнайомця щось несподівано заклекотіло. Глокта неспішно окинув похмурим поглядом враження обличчя Ради. «Вілім Данроб! Митник! Горло перерізане від вуха до вуха!» Він провів пальцем по шиї, і десь на галереї завищала жінка. «Солі Москанді! Мерсер! Чотири ножові удари у спину!» Він показав чотири пальці, а тоді притиснув їх до живота так, наче його нудоло. «Кривавий список можна продовжувати. Всіх їх убили просто заради більшого прибутку. Хто тебе найняв?» Він. прохрипів убивця, повернувши своє запухле лице у бік худорлявого чоловіка зі скляними очима, котрий зігнувся на лаві поряд з ним і не помічав нічого навколо. Глокта закульгав до нього, вистукуючи палицею по плитках. «Як тебе звати?» Голова в'язня смикнулась. Відтак його очі зосередились на викривленому обличчі інквізитора. Гофред Хорнлах!» – миттєво відповів він дзвінким голосом. «Ти є старшим членом гільдії мерсерів?» «Так!» – зв'якнув він, блимаючи порожніми очима на глокту. «І більше того, одним із заступників магістра Каута!» «Так!» «Ти змовився з іншими мерсерами, щоб обдурити його величність короля?» «Ти найняв убивцю, щоб позбавити життя десять підданців його величності?» «Так, так!» «Навіщо?» «Ми хвилювались, що вони розкажуть про те, що знають, розкажуть, що знають, розкажуть!» Порожні очі Хормлаха втупились в одне із кольорових вікон, а губи поволі завмерли. «Розкажуть про те, що знають?» – перепитав інквізитор. «Про зрадницьку діяльність гільдії?» – випалив Мерсер про наші зради, про діяльність гільдії, зрадницьку діяльність. Глокта різко обірвав його. «Ти діяв сам?» «Ні, ні!» Інквізитор стукнув палицею під і подався вперед. «Хто віддавав накази?» – прошепів він. «Магістер Калт, враз викрикнув Хорнлах. «Він віддавав накази!» Зал ахнув. Архілектор Сульт заусміхався трохи ширше. Це був магістр. Пера нещадно шкрябали. Це був каут. Він віддавав накази. Всі до одного. Магістр Каут. Дякую, майстере Хорнлах. «Магістр! він віддавав накази. Магістр Каут, Каут, Каут. Досить. гаркнув глокта. В'язень змовк. В залі панувала тиша. Архілектор підняв руку і показав на трьох в'язнів. Ось ваші докази, мілорди. Це обман. Заволав лорд Брок, скочивши на ноги. «Це знущання!» Проте його підтримали лише кілька голосів, та й ті не вирізнялися ентузіазмом. Обережний лорд Хюген промовчав, захоплено вивчаючи свої розкішні шкіряні черевики. Березін скоцюрбився на лаві і тепер виглядав удвічі меншим, ніж хвилину тому. Лорд Ішер втупився в стіну, перебираючи пальцями свій важкий золотий ланцюг і нудьгував – так, наче доля гільдії мерцерів його більше не цікавила. Брок апелював до самого верховного судді, який сидів на рухомому у високому кріслі за високим столом. «Лорде маровія, благаю вас! Ви ж розсудлива людина! Не дозволяйте цього свавілля!» Аудиторія стихла, прислухаючись до відповіді старого. Він насупився і погладив свою довгу бороду. Поглянув на усміхненого архілектора, прокашлявся. Я розділяю ваш біль, лорде Брок. Справді розділяю. Проте, схоже, що сьогодні поганий день для розсудливих людей. Закрита рада вивчила справу і залишилася цілковито задоволеною. У мене зв'язані руки. Брок заворушив вустами, пробуючи на смак поразку. Це не правосуддя, закричав він, обертаючись до своїх колег. «Цих людей, безумовно, катували!» – рот архілектора призирливо скривився. «А як, на вашу думку, ми маємо поводитися з зрадниками і злочинцями?» – пронизливо закричав він. «Може ви пропонуєте прихищати невірних під своїм крилом, лорди Брок?» Архілектор гупнув по столу так, наче й він міг бути винним у державній зраді. «Особисто я не дозволю, щоб наш великий народ потерпав від рук ворогів, і неважливо, зовнішні це вороги чи внутрішні!» «Геть мерсерів. закричав хтось із галереї для публіки. «Нехай зрадників покарає правосуддя! Королівське правосуддя!» – заволав Товстун з дальнього краю зали. Здійнялася хвиля гніву і схвалення. Залунали заклики до жорстких мір і суворих покарань. Брок озирнувся до своїх прибічників у першому ряді, але підтримки не знайшов, він стиснув кулаки. Це не правосуддя, закричав він, показуючи на трьох в'язнів. Це не докази. Його величність з вами не погоджується, закричав хов. І вашої згоди не потребує. Він підняв об'ємний документ. Гільдія мерсерів оголошується розпущеною. Їхня ліцензія відкликана за указом короля. У найближчі кілька місяців Королівська комісія з питань торгівлі і комерції розглядатиме заявки на право торгівлі у місті Вестпорт. А поки триває відбір кандидатів, керівництво торговельними шляхами знаходитиметься у надійних вірних руках. Руках Королівської інквізиції! Архілектор Суд скромно вклонився, не звертаючи уваги на люті крики речників і публіки. «Інквізітори Глокто!» – продовжив лорд Камергер. «Відкрита рада дякує вам за старання і просить виконати ще одне завдання в рамках цієї справи». Хов простягнув трохи менший документ. «Це ордер на арешт магістра Калта, підписаний самим королем. Просимо негайно вручити його адресату». Глокта силово вклонився і забрав документи з простягнутої руки лордка Мергера. Ти. мовив Хоф, глянувши на джеленхорма. Лейтенант Джаленхорм, мілорд. вигукнув здаровань, спритно виступивши наперед. Неважливо, нетерпляче кинув Хов. Візьми двадцять солдатів із королівського полку і супроводжуй інквізитора Глокту до будинку гільдії мерсерів. Подбай про те, щоб ніхто і ніщо не покидало будівлі без його наказу. «Так точно, милорде!» Джеленгорм покинув свій пост і побіг до виходу, притримуючи ефес шпаги однією рукою, щоб та не били його по нозі. Глокта пошкотильгав за ним, вистукуючи палицею по сходах. Ордер на арешт магістра Калта він міцно стискав у вільній руці. Величезний альбінос тим часом підняв в'язнів на ноги, і вони, похитуючись і збрязкаючи ланцюгами, попленталися до дверей, через які прийшли. Лорда Камергер. спробував востаннє докричатися Брок. Джезаль замислився, скільки грошей він заробив на мерсерах, скільки грошей сподівався заробити. Очевидно, цілу гору. Утім, хоф залишився незворушним. На цьому засідання оголошую завершеним, мілорде. Меровія піднявся ще до того, як лорд Камергер закінчив говорити. Очевидно, дуже вже йому хотілося забратися геть. Здоровенні грозбухи з гупанням закрились, доля шановної гільдії мерсерів була вирішена. Зала знову сповнилася збудженим, щоразу голоснішим гумоном, до якого згодом приєднались шурхотіння і тупіт речників, що почали вставати і рухатись до виходу. Архілектор Сульт залишився сидіти, спостерігаючи, як його переможені противники неохоче покидають перший ряд. Джезаль в останнє перехопив відчайдушний погляд Саламаревса коли того вели до малих дверей, але тут практик Фрост смикнув ланцюг, і купець розчинився у темряві. Людей на площі тепер ще побільшало, і хвилювання неосяжної юрби все сильнішало в міру поширення новини про розпуск гільдії мерсерів серед тих, хто не потрапив на засідання. Люди спинялися, не вірячи своїм вухам, або поспішали хто куди, налякані, вражені, спантеличені. Джезаль побачив, як один чоловік тупо дивився на нього на всіх, хто проходив повз. Його обличчя зблідло, а руки тремтіли. Певно, мерсер або тісно пов'язана з мерсерами людина, настільки тісно, щоб піти на дно разом із ними. Таких людей буде багатенько. Джезаль відчув раптове збудження. Неподалік, недбало опираючись на каміння, стояла Арді Вест. Вони не бачились, який час відтоді, як вона сп'яно зірвалася і він здивувався, як приємно було її зустріти знову. «Мабуть, з неї достатньо покарання», – помислив він. «Кожному потрібно давати шанс вибачитись». Джезаль поспішив до неї, широко всміхаючись, аж раптом він помітив, з ким вона була. «Цей малий паскудник», – пробурмотів він собі підніс. Лейтенант Брінт, вбраний у свою дешеву форму, спокійно теревенив з нею, нехиляючись до Арді ближче, ніж Джезаль вважав пристойним і підкреслював свої нудні думки вигадливими жестами. Вона кивала, усміхалась, а тоді закинула голову і розсміялась, грайливо поплескаючи лейтенанта по грудях. Брінт, цей бридкий малий засранець, теж сміявся. Вони сміялись разом. Джезаля чомусь охопила несамовита лють. «Джезалю, як у тебе справи?» – вигукнув Брінт, який й досі гиготів. Він наблизився в притул. «Для тебе я капітан лютар!» – гаркнув він а як у мене справи не твоє псяче діло? Хіба тобі нема чим зайнятися? На мить Брінт дурнувато розкрив рота, а потім похмуро насупав брови. «Так точно, сер!» – буркнув він, а тоді розвернувся і попростував геть. Джезаль провів його ще більш презирливим поглядом, ніж зазвичай. «Дуже гарно!» – сказала Арді. «Хіба такі манери слід демонструвати при дамі?» «Важко сказати, а хіба десь поряд була дама?» Він повернувся до неї і помітив – Усього на мить, самовдоволену посмішку. То був досить неприємний вираз, здавалось, наче їй сподобався його спалах гніву. На якусь мить він навіть помислив, чи не спланувала вона бувати цю зустріч, чи не навмисно стала разом з тим ідіотом там, де Джезаль міг їх бачити, сподіваючись викликати у нього ревнощі. Але потім вона усміхнулася йому, засміялася, і Джезаль відчув, як його гнів згасає. Він подумав, як гарно вона виглядає. «Смагляво, прямо світиться на сонці, сміється та й ні на кого не зважає. Дуже гарно, бо краще, ніж будь-коли. Хіба їхня зустріч могла бути чимось іншим, аніж випадковістю?» Вона прикипіла до нього своїми темними очима, і його підозри розвіялись. «Навіщо ти з ним так жестоко повівся?» – запитала вона. Джезаль сцепив зуби. «Цей зухвалий нікчема, мабуть, він всього лише позашлюбний син якогось товстосума». Ні крові, ні грошей, ні манер. «Це ти бува не про мене?» Джезаль прокляв свій довгий язик. Замість того, щоб підштовхнути її до вибачення, він зробив так, що тепер сам змушений був вибачатись. Джезаль увіччяю шукав, як видерти з цієї паски, в яку сам себе загнав. «Але ж він справжнісінький йолоп!» – випалив капітан. «Ну?» І Джезаль з полегшенням зауважив, як кутик вуст Арді вигнувся у хитрій посмішці. «Що правда, то правда. Прогуляємось?» Вона схопила його під руку, перш ніж він зміг відповісти, і потягла дорогою у напрямку Алеї Королів. Джезаль дозволив вести себе повзналяканий, розгніваний і схвильований люд. «То це правда?» – спитала вона. «Що саме?» «Що мерсерам кінець?» «Схоже на те. Твій старий друг Зандан та був у самій гущі подій. Він непогано впорався, як для каліки». Арді опустила очі. «Каліка не каліка, а відносини з ним краще не псувати». «Це точно», – Джезаль згадав на очі салами Ревса, які з розпачем дивилися на нього перш ніж розчинитись у пітьмі проходу. «Краще не псувати». Зависла мовчанка, але прогулюватися проспектом це не заважало. Йому подобалося з нею гуляти. Здавалося більш немало значення, вибачиться хтось чи ні. Крім того, вона, мабуть, все ж була права щодо фехтування – Принаймні, до певної міри. Гарді, наче прочитала його думки. «Як там твоє фехтування?» – поцікавилася вона. «Непогано, а твоє пияцтво. Вона здійняла темну брову. «Просто прекрасно. Якби щороку проводили турнір з випівки, я би швидко здобула визнання публіки». Джизель розсміявся, поглядаючи на неї, і вона усміхнулася у відповідь. «Така кмітлива, така дотепна, така безстрашна, така додітька вродлива, Джизаль замислився, чи є десь на світі ще одна така дівчина, якби тільки в неї була правильна кров, подумав він, і трохи грошей, багато грошей.